omenzar ala lehje vaktu fasara wa ayyami din habibullahi taala alayhi wa alihi wa ma ba'di qala allahul gospodar svih svjetova blagoslov i selam na poslaniku muhamedu sallallahu alejhi wa sellem draga tema koju smo danas izabrali je tema koju svako srce voli kada se ona spomene vjerniško srce koje i pošeli da ostvari najveći udio od naziva i suštine ove teme zato ćemo Allahu mujel ono, danas na da ne bude da Živimo sa ovom nama drakom demom koja se zove prostranstva džaneta. Džanet moja je Allahova roba koja je zaista skupa i za koju se bore pravi ludi i pravi muškarci. Prava Allaho sviđanahu wa ta'ala Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kao kaže pa hafala, kaže, da sa Rasulullah sallatu alaihi wa sallam, kao da smo svojim očima gledali u dženneti i u džehenneti. Živili smo džennet još na dunia Gledali smo ga. Očima svoga imana i svog ubedjenja. Pa zato to, na namodena izadzi sa ovog Izađi na nekoliko trenutaka da prošetamo i prohoda dženeckim bašćama, da prođemo kroz dženeckke dvorce, rieke prostranstva i da vidimo shod onome što je Allah rekao i Resulullah s.a.w. šta zaista u džene tu hernike, šta zaista u džene vjernike čeka. Rasul Ullaha ređe sa Upita jednog dana pustinjaka što bi mi rekli čovjeka sa sela. Čovjeka koji je sa svojim delama, kamilama, stopom i tako dalje. Poslani poče da ga da piti kakve on ambicije ima i kakvu on vjeru ima. I kaže šta ti moliš Allahom svojim namazima. Kaže, ja volim Allaha za džennet i tražim da me zaštići džehendanske vatre. Poslanik reče, haulehanu dendru. Poslanik reče, svi mi se vrtimo oko toga cida. Sve naše tobe u suštini se svode na taj cilj. I sve naše namjere, cideri i poslovi svode se kao stvarivanju tog cida. Pogledajte, čovjek je sa Fitro sa prirodni osjećajem, sa prirodnom mjerovom u srcu, kako ga Allah Željevara natahnu, da istinski rezumuje i da na pravi način, da na pravi način razmišlja. Zbog dženeta braćo moja klanjaju klanjači. Zbog dženeta posle postači. Zbog dženeta nudi zeke daju. Zbog dženeta ženjigi krv probivaju. I zato, Stoji, da čudiš mi Allah subhanahu wa ta'ala Pozvati, stanovnike djennete Ja ahnel djennet Ostanovniti djennet Kako stoji u radisu u debu Sa'idu Kudrija, kud Bukharija i muslima Eturidune še je Da želite nešto Allah im To je osnovno značuješ Allahom Allahom govor Salamun haulem u rabbi ar rahimun. Govor njihovog mimoslimog i blagog gospodara koji opraša, biće mir. Salam. Ja ahlen janina. Ostanomici janeta i svi će normalno upeliti poglede. <coughs> Govor i glaso, tako dakle, si očuli. <coughs> <coughs> Baće, Allah će da vola veći? E tu li nešto? Ima da imate vi želja <coughs> i još kakvi? Sveći džene teći reči, oaj, šeći nuridu, ja, Rabbena, šta da želimo, Šta da to Kad se nalazi molim, vladima, veći nam da. Zadrovi, sreći, radosti. Elem tu pejim buduherov, znači nisi osvjetliju naša lidza, pa zbog imana, zbog namaza, djela. Elem tu dkhillan dženne, zar nas nisi uve u gendan a nem tunđina min anna a nem tunđina min anna zar nas nisi spasi od batre šta drugo da poželimo pa će fajekši subhanahu wa ta'ala fajerauna Rabbe pa će zvišni Allah subhanahu wa ta'ala uklonit dizastor između sebe i svojih sporegja pa će bititi gospodara Kaže Rasulullah sallahu alijem srb. Ništa draže i neće im biti dato odgledanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovo premeni to biće, njegovo premeni to vide. To će biti baška nagrada u džemnetu. Sve je ovo lijepo i to. Bašće, džemnetske hanune, jelo, piće, zdravne itd. Sve to lijepo i uživat će u njemu. Ovo je zijade, kaže Ozvišan i Allah subhabadu nadal. To je posebno dodatna nagrada koja će posebno zadovoljstvo i sreću i osjećaj nepote, dakle, ovaj, činiti stanovnicima, stanovnicima džaneta. Zatim, stanovnici džaneta će imati da jedu i da piju šta hoće, ali pazi, nije to hrana kao naša hrana. Ono što se u džetnetu naziva istim nazivima kao kod nas, to samo postoji sličnost u imenu naziv. Met je oke, met u džetnetu, ali u suštini te hrane je razlika kao između zemlje i nebesa. Ali nam je Allah to spomenuo nazivima koji su nama poznati da bi smo do nekoje sebi približili o čemu se vrata. Ali, postoji razlika, još jednog aspekta černetska hrana se ne jede zato što si gladan i želan. Ne. U černetu ne jede zato što ćeš biti gladan ili zato što ćeš biti želan. Ne. Nego ćeš jesti i biti da bi osjećao samo slas i zadovoljstvo prilikom I evo je priče. Inna leke Allah ju'a fi'ha wa la ta'a. Zdje Allah rekao Adamu kad je ušao u ti u džennetu nećeš gladovati. Nećeš imati osjećaj za glado. Odnosno za gladovaj. Dakle, sve što džennetlije budu ili ma teštehih il'anfusu. Ono što im duže njihove budu ženele. I ono u čemu njihove oči budu se zadovoljavali i leze, to je arabska riječ, osjećali, to je samo iz zadovoljstva, a ne zbog toga što imaju potrebe za to. Zatim, priča starom i kažem neta. Razgovaraće međusobrom. Pa će jednim drugim pričati i govori počemu će biti za onih ljudi. Priča će razno razni vjep i koriste djela. Zagovorila će Allahu dželle veala što ih je počastio od ime čime ih je počastnio, ali će spominjati svoj ljubav Allah. svoj život na dunjalu. Poćeća će eti druge na svoj život na dunjalu. Pa će eti goreti prvi na kunna min Inna kuna vjehvina muškiti. Mi smo se Bogom redoljavu kupojali. Trudili smo se. Nadali smo se. Radili smo u lagori napo, planjali smo. Na džume smo išli i pet dnevi namaza obavljali. Kad smo mogli u džanijama što je više moguće, a kad ne u džanijama kod kuće, ali nismo izostavljali namaze, postili smo Boga kada je zima bila i kada je leto bilo, I u dugim i u kratkim daljima zekat davali. Borili smo se za svoj narod. Žrtvovali se, područavali svoju djecu. Naše suhanume i džabe nosile. Evo, Allah zahvalio taj naš trud. Hvala Allahu što je zahvalio taj naš trud. Odagrao je od nas drugu i žalost i brigu. Valjalo se za dženeta boriti. Isplatilo se boriti za dženeta. Subhanallah. Zamisli njihove sreće i radosti kada nađeš rezultate tvojeg napora i rada. Neće žaliti, osim s jedne strane, žaliti što nisu još više uvada. Jer svaki će sreti, a pokojati što nije još dao od sebe, što se nije još žutvoval, što se nije još trudio. Radosti i nekoju deređu više. Bliže poslaniku Muhammedu Sadr-Lahu. I bliže je ad-Lahu Subhanallah koji je iznad arša a ispod arša je firdevs najuzvišenije najuzvišenije mjesto mjesto od još jedan dijalog s Allah subhanahu wa ta'ala je samica je kaže vala pailum minhum inni kaleen ja sam imao jednog mog prijatelja druga družio sam se sa samije Ja sam se kasnije, kažem, uputio, krenuo da planjam, da postim, da, da živim po šalijani, po islamu. Jednostavno rečeno. A on je govorio, je puno jednak je namiljeno sad je ti. On je govorio, zar to zaista vjeruješ? Da ćeš biti proživljen? Zar ti stvarno se nadaš, navrli za taj namaz? Šta ću ti to volat? Zašto se patiš? Što se ne opustiš, što ne proživiš, mani se ti šarijatskih stega i tvega, oslobodi se toga, proživi ovaj život. Život je jedan tako raznorazne zadude i priče koje spominju uvijek i dosudnijeg dana neznalice, džahvi i maloumnici. Odvraćajući ljude sa pravom rogu. Pazi, ovaj, Boga mi našao, bez uhta svoga, rada i truda i poželi da vidi ovoga svoga. I onda piše, pita svoje dakle, a drugove kaže jeste li ga vidjeli? Jeste li vidjeli tog i tog mnog Volio ti nije šta sa njim? Se nije volio da pokaio i šta je bilo sa njim? Kaže liši Allah s.a. Uzvišeni Allah mi dozvolio da da ga vidi iz da baci poged na jehanevske muke i to borali ište nevjernike, vidi ga u Zamisli. I onda šta kaže ovaj iz ženneta mu sa uveđa? Kaže tako mi Allaha, tako mi Allaha za malo me nisi otvoj zapravo ga puta profeta. Za malo uništio. Jedan nam kaže: "Jermine, jel jem to mi nisu proživjeli." Sećaš što se pričalo? Subhanallah. Onda se čuje al "Šta je bolje? Je li bolja bolje, bolje prisanište ili borava prvo krijevom drugo?" Subhanallah. Ovi koji ste razumom bogdar. Zaista. Zaista odgovor na pitanje jasno. Braćo moja, ovo je hak i biče ostvareno isto kao dakle, i mi uto vjerujemo kao što vjerujemo u ono što vidimo našim našim dakle, ovaj očima. Dragaš, ono a ono da ho što rečao, to se ili obistinelo ili će se ili će se obistiti. Z doktora Braćo moja, zbog svega ovoga, zbog svih nagrada ono i života, Io, svaki io čovjek, io i ove razumni čovjek, i ove razumni ljudi hrle za dženetom. Jagme su za dženetom. Naceću se, ko će više, ko će prvi. I zato to prije radi, breže se predaja za Nemiroj među Sa'da i Haithana i njegovog baba. Pred beda. Raspravaju oni. Dva muštarca uči. kući. Došao poziv za džihad. Mora se neko odazvat. <kuh> neko ostane da čuva čeljar, da čuva žene, djece itd. I onda nisu umjeti da govore. Neko bi od nas pomislio, nisu umjeti ko će da ode, ovaj, haj ti, nene, ja ću ostati, haj tako da. Nije, nisu se oko raspravljani. Neko su se jedmini. Babo, hoće, ako si, nene, ti ostaješ, ja idem. <coughs> Jer su znali da je džihar, budu, dženeta. I onda kada rasprava nije urodila plodom, rekli su bacamo kocku, pa na koga patne. što bi rekli naši ljudi. I onda bacen i pade na sina. Sin ide. I kaže, molim te da zvodim mi da ja ide. A on kaže, babo, ali da je nešto drugo u pitanju, dao bi ti Al džernet, kad je u pitanju, tu ne dam prijednost nikom. Aha. I on ide na vedru. i bori se i pogine kao še. I pogine kao še. Otkud ovlika voljom, otkud ovakav motiv, otkud ovakav entuzijazam, Pa zato, vrate moj, što on zna da, da je džennet ispred njega i zna šta je u džennetu i šta ga čeka u džennetu. I zbog toga, vrate moja, muslimani sa ovakvim ubjedjenjem, sa vjerovanjem, sa akidom, koji vjeruju u džennet, oni trebili da budu najuspješniji ljudi, najuspješniji ljudi, i najvedniji ljudi, i najaktivniji ljudi. Međutim, šta se događa? Događa se vrlo češću da nas preteknu drugi narodi u radu i zalagaju svoje interese. A oni vjeruju u četvret. Oni vjeruju da svrtka nastupi i oni završavaju. A ti momine, ti vjerniče koji vjeruješ da je u četvret, svijet riješi da se sami problemi riješe, da sama potljeda dođe, da Teko nakon jedan po dekim trikovima ili cakama. Dakle, riješe se problem sva naredi, rešava se tako. No se založi nari, prudi se, džernet čeka na ahiretu. A ima ćeš kod ovaj radunjavu inša, inša Allahu te'ala. I zato, vorci za islam, u svakom smislu, to su najbolji vorci. Jer oni imaju džernet pred sobom i njihov je vodič, dakle, dakle džernet. Zatim također sjeti se samo zamisli samo sebe pored predijepih dženeckih boraca od zlata i od srebra dvorac koji je privukao pažnju Resuru Laha sreba pa kad ne je vidio dvoraca džene je tu <gled> što je ušao njega ili u snu ili na miarađu kažem vidio sam predijep dvorac i pitao sam jednu ženu Pored njega je bila, čiji je ovo? Dvorac kaže, to je dvorac Mladiće iz Kurešija. Kaže, ga, ja sam mislio, moj. A on kaže, ne, nekako, ona regniha taba. Kaže, ovaj, poželio sam, to je, je koliko je bio lijev, da je dvorac gila, zlata, srebra, vrate. Kaže, da sam poželi da uđem, se sjetio? Omeru će možda biti krivom. Ljubovoran će biti, da mu ulazim u njegovu kuću bez izvone i dozvolije. I onda sam odustao. I odna priča on tu Omeru. Omer pače i kaže, o Allah postaniče, znaš da na tebe budem drugom mora. Znaš da mi ostane hatar na tebe, o Allah postaniče. Nikad. E svaki vjerniji dženetlija imaće u takvim borcima najmanje pod dvije repotice. Pod dvije dženetske repotice čiji je turban boli od unjavuka i svega što je na njima patimo, trudimo, trčimo i tako da Jedan mali dio, dakle, ovaj, ostvarimo od njega. Nije problem. Nema svjetnje da halal, da halal način poristimo, da se razumijemo povrešno. Ali, uporedi sa džernetom, turban tvoje nepotice koja te čeka, koju treba da prosiš, i da ti je Allah dade da nje oženiš, njen turban samo voli od njalu i svega što na njemu. A e šta misliš o njenim nepotama, njenom tijelu, od njeno. Dakle, stasu i sve ostalo što ona, što one, dakle, ovaj, imaju. To je Allah pripredio i stvorio je samo za stanovnike džerneta. Nemaju, nemaju drugu nemaju nemaju drugi cilj postojanja, samo da budu sreća i zadovoljstva stanovnicima džerneta. A šediniti će imati 70, dakle, takvih džernetskih repotica, avjernice, naše majke, sestre i kćerke koje budu hijab nosile, koje budu nama sklanjale, koje budu trpjele razne izazove, razna poniženja od ovih džahivijetskih sredina i bezbož... bezbožnačkih dakle, ovaj, e, društava, pa im govorili šta će ti to na zadlug i tako dalje, neka reka, neka. neka to na zadluga nama. Molim Allah da nas početi tim na zadlugom ako ja njen marama ih ih na zadlug, Onda nek namadla tada je tajna zaput. E onda će one biti predvodnice, koje su se burale, trpjele i radile, predvodnice ženeckih nepotica. Provakinje, njihove. Dakle, provakinje i zbog toga vraćo. Gdje su muškarci? Gdje su muškarci što vole žene? Gdje su ti muškari? Neka se istakvu pa neka zapru se ove nepotice. Takvih nema nadu njavuku. Mogu se prositi, brate, za ne Kod koga, kod Allaha se prosi? Šta je mehr? Šta je jemčani dar? Jemčani dar je 5 namaza. 5 deni namaza. Dova Allahu želara. To Allah traži. nas da bi nam ih dao. Zatim, post njeseca Ramazana, to je mehr. Boda na Božijem putu. Ne izdati svoj narod, to je meno. Islam je meno za, za ove, dakle, ljepotice. E pravi muškarci vraćo sa aspekta šarijeta su oni koji se zalete na ove ljepotice i ostvare ih. A nisu muškarci oni koji se ne moraju obavljati. I koji prdaju, obrazi čast drugih drugih. Zato, braću moja draga, molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nam džanet bude vodič kroz Dunjalu i ove nepote, da budu uvijek prisutne u našim srcima, molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od onih koji zaista dooslovno kao pravi njegovi robovi žive da Dunjalu i koji će, inša Allah, do kraja ustavljati, koji će odrišeni Allah objedu dati i koje će on, subhanahu wa ta'ala, na ahretu na večinom organa na obradu. Barak ja pametujele kultura Novi. Volja za eliminaciju